Belső közlés. Dal és szöveg első kézből. A szerkesztő Páimárk. Belső közlés. Jó estét kívánok a mikrofonnál, Vári György, és önök a belső közlés adását hallják, amelynek mai vendége Szállinger Balás költő. Ebben a műsorban hétről hétre író költők mutatkoznak be, és általában olyan szövegeiket olvassák föl, amelyek még sehol nem lett világod. Ezúttal nem így lesz, ugyanis egy olyan szerző a vendégünk, aki a legutóbbi kötete megjelenése óta nem írt verset. Erről is beszélgetünk majd, az viszont továbbra is a korábbiakhoz hasonlóan történik, hogy vendégünk válogatja a zenéket is, amelyeket az adás közben meghallgatunk, úgyhogy kezdünk is rögtön a Beatles-től a Hey Jude-dal. Hey Jude. Don't make it bad Take a sad song and make it better Remember to let her into your heart Then you can start to make it better Hey you, don't be afraid Beatles-t hallottuk, akiktől hoztál egy másik számot, is, majd mindjárt meghallgatjuk. És egy ízben Petőfi Sándort hasonlítottad a Beatles-hez, akiről azt mondtad, hogy tulajdonképpen ő maga a Mi Miközük van nekik egymáshoz, és miért vonzódsz hozzájuk te? Szép érstét mindenkinek, és köszönöm a megkívást. Hát, valahogy, ami, ami a Beatles a, a világ popzenének, az a magyar költészetnek Petőfi Sándor Valahogy nagyon a, a, az egyszerűség, a, a díszítés is valahogy nagyon egyszerűen, de az egyszerűség mélyén a rejtett díszítések és ez, ezek, ezeknek a végtelen kombinációja mindezt úgy, hogy alapművek és, és slágerek képződnek, méghozzá egy, egy adott műfajnak a, nagyon a hajnalán talán a haj, tehát mondjuk azt, hogy reggel fél nyolckor. És melyek voltak a nagy Petőfi szlágerek szerint? Tehát kettőt? Hát jó a nemzeti danyjában, hát, de azon kívül. Persze, ezek, ezek, ezek, de de talán mint költő, tehát a költő Petőfi, aki, akit úgy vizsgálunk, mint költőt, és nem, mint szónokot, és hőst, és, és Csaba Királyfit, úgy azért mindenképpen a szerelmes versek között kell keresni azt a, azt a fajta petőfit, de, de hát vannak, vannak közben olyanok is, a, amik, amik átfolynak picit ebbe a közéleti dologba is. A, tudom is, én a vénzászló tartó például a, a, a koldus sírja, a, az az egyik legszebb magyar vers, amiben a, talán legszebb négy sor van egymás után az egyik verszak. Ezek, ezek nem annyira ismert versek, de mindenképpen olyan másodvonalbeli slágereknek felfoghatók. De tudom, hogy nagyon keresett ez, a, ez, a, ez az analogia, de, de túl, túl gyanúsan sok ponton felelnek meg egymásnak. És te tudsz valamit bő másfél évszázad után hasznosítani a saját költői munkádban Petőfiből? Nem nagyon más már az a közeg, amelyikben te vagy? Tehát van valami, ami átjöhet? Hát az, az, az, az alkotó az, az mindig ugyanaz, a csontszerkezet a biológiája az alkotónak, a, a biológiai meghatározottsága a szellemi teljesítményének valójában, nem csak én, szerintem az összes uh, kortársköltő, és azóta, aki, akik születtek és dolgoztak, azok mind hasznosíthatnak sok mindent belőle. Hogyan kell egy alkotói válságot kezelni, hogyan kell távol tartani az embernek uh, magától a külső hatásokat, vagy esetleg bevonni, és... Uh, és használni őket. Hogyan kell rengeteget írni úgy, hogy valójában az ember mégse legyen grafomán. Tanulni lehet, nem biztos, hogy meg lehet utánozni. Az sem biztos, hogy Petőfi nem volt grafomán. Ezt Mindenképpen... vannak hogy ha az hogy 26 év alatt milyen mennyiség viszonylag. Hát azért, azért mégis, azért vannak kortás grafománok, és vannak Petős Sándorok. Szóval igen, igen, hát rengeteget lehet tanulni tőle a Zalai Posi, amelyben mindjárt meghallgatunk egy részletet, tulajdonképpen ez volt az a szöveg, amelyik ebben ha lehet mondani, az irodalomba, és ez a Somogy és az Alamegye közötti területi követelések megéneklése. És hogy ez egy szimpla vicc volt, egy egyszerű stílusparódiának szántad, vagy egyrészt a nagyforma feltámasztásának a kísérlete volt, másrészt meg, hát téged tényleg foglalkoztat közsz a Szülőföldet, Zala megye, Valóban meg akartad énekelni, vagy tényleg szimpla szántad? az egészet jó viccnek? Hát én akkor 21 éves voltam, és, és csak annyira foglalkoztatott a szülőföld, mint amennyire egy 21 éves fiatal embert foglalkozt. Egész egyszerűen sem ennyire. Ez egy vicc volt, amit, amit, amit csak egyszerűen elkezdtem vicces volt. Miért ne lehetnek két vitáját. Egyébként Veszprém és Zala-megyár olyan, olyan nagy bajunk nincsen. Bocs. A ha csak nem, hogy a Dorottyát mindenki azt, hiszi, a, mindenki azt hiszi, hogy Csokonai egy kaposvári bálut nyomán írta. Kaposvári bált emleget Csokonai ez előszóba, de valójában kezdte helyen volt az a bál. Szóval... De téged nem érdekel a szülőföld, csak ezt helyre Az a helyzet, hogy ez egy nagyon érdekes játék volt. És ahogy az életkor halad előre, úgy eleve nyilván fontosság kezdenek válni olyan dolgok, amiket amiket később fedez föl az ember. Na, ez a, a Zalaipasió mint poén valahogy megágyazott ennek, hogy tényleg aztán később fontos legyen. És akkor most Beatles, Here Comes the Sun. Ja, és előtte természetesen felhavásása a Zalaipasió. Igenis. Ez a bevezető része. Első sornyalább Melyben az alai költő eltöpreng vállalkozása sikerén, majd a kor tudatlanságán, hogy aztán fölemlítse vitéz nagyapját. Láttas múzsám, kicsi ihlete szítja viharban, meg tud -e tölteni művet méltó múltberi sújjal, mely súlyt vérén régtől fogva nevelte a nép ki, Szent Zala Szántóföldjén dolgozván szakadatlan. Lássunk végül kedvesen líra regélni a múltat, így, hogy a múlt elakadt emlékezetünk, buta ormán. Nem lelnék már sok fiatalt, aki tudja, hogy egykor nékünk sajtolt nektárt majd az egész Balaton part. S számos város erődítmény áll még emelistán, számos hídon gázlón jár hegykén idegen ám csuda nyilzáport mért rájuk bősz erejével, hősünk, ménkű, aki lesz az én nagyapám, kolonistván. Here comes the sun. And I say it's all right. Időkben, és aztán később is egy darabig éltél Erdélyben, a párciumban, ha tetszik, akkor Ormán János Dénes költő tanítványaként. Milyen volt ekkoriban az Erdély irodalom? Mit tanultál ott? Kik voltak a tanulótársaid, Hogy volt ez? A 90-es éveknek a közepén, elején közepén indult egy fiatal költői írói generáció, Kolozsvárom. Az előre tolt helyőrség. Volt folyóirat, az aztán nem, nem olyan sok szám után megszűnt, de, de kiadó, így könyvsorozat, az Erdély Híradó kiadónak volt egy, van egy most is egyelőre tolt helyőrség című könyvsorozata, és itt e körül nagyon sok fiatal költő indult. Orbán János Dénesen kívül, Fekete Vénce, Sánta Attila, László Noémi, György Attila, Farkas Felmanendre ő meg én voltunk a másfeledik generáció. Nagyon pesgő, nagyon szép élet zajlott Kolozsváron, öröm volt oda járni. És azóta is. Igen. Az pesti vérkabari, hogy akkor egyenlőmre lépjünk, ezt a könyvedet egy viszonylag kevésbé ismert nyugatos költő, hát ha tetszik, ihlette Somjó Zoltán, aki különben karinti és kosztolányi barátja volt, és Somjó György édesapja. Mi magyarázza ezt a választást? Mi vonzott hozzá? Miért nem a nagyok? Hogy találtad őt meg egyáltalán? Én elsősorban nagyendrét találtam meg, ő kivitt, illetve az Egy Város regénye című könyve kivitt Nagyváradra, és valahogy ott letizgalmas nekem somjózoltán, mint, a, mint a, a nyugatnak a vitathatatlanul legnagyobb elkallódott élvonalbeli költője. Öm, hát nagyon érdekes volt. Nagyon, én akkor ugye tanultam a, az írás bőven, bár ugye most is tanulja, mindig tanulja az ember, de nagyon érdekes volt látni úgy a sorok között a tehetséget, hogy milyen az, amikor valaki elrontja. Ugye az Zoltánról szokták mondani, hogy nincsen tökéletes verse, de nincs olyan rossz verse, amiben ne lenne két olyan sor, amit senki más nem tud. És hát ez nagyon izgalmas volt. Tényleg nincsen egy sem, mondjuk a hajnali imátság. De a hajnali imáccsek, de azt mondtam, hogy szokták mondani. Biztos, Szerintem okay. több tökéletes verse is. Van. És akkor most felolvasás. Igen, pont váradon írtam ezt a versikét. Akinek ismerős lesz, annak nem nem csala. A megérzése. Az a címe, hogy a mi falunkba. A mi falunkból jött az üzenet: Ne menjek haza, senki se szeret, rühel apám, anyám, stöbb vérrokon a számoságokon. Kertünkben véráll, a vérben kapák, sebet rügyeznek tavasszal a fák, komiszpórok hullnak, halomba a mi falunkba. A mi falunk a véren is kacag, a haldoklók viga haldoklanak, többől mecci szúfejt a gyalú utálatos, utálatos falu. Hold me tight, keep me cool, going mad, don't know what to do. I need a friend Well, I need one now All done for me, all you gave, you gave for free, I gave nothing in return, and there's little left of me. A jólvid színű számát hallották a belső közlésben vendégünk szelinger Balázs. Akkor még egy kicsit megmaradunk poétikus ifjúságodnál, hogy ekkoriban talán két gunyveset is szentelt, én, én ennyit számoltam meg Babics Mihálynak, amivel nem vagy egyedül már József attila is írt például egyet, hogy csak a legnagyobbakat mondjuk. Mi volt az, ami ennyire bosszantott benne, illetve azóta meg tudtatok békélni vele? Nem? Hogy nem, nem hm? sajnos nem. Sajnos nem. Hm. Pedig megpróbáltam. Voltak kísérletek. Voltak kísérletek. Nekem, nekem az a... Nem manír, mert nem manírnak mondanám, hanem egyáltalán az a, az a fal, ami, ami a költő és az olvasó kö, közé oda kerül, és nem is azt mondom, hogy a költő és az olvasó, hanem a, a költő, mint magánember, a költő, mint személy, és az ő kitalált ö, ö, költői képe és az olvasó de és ez és engem én szeretek oda férközni. én akarom szeretem tudni hogy hogy hogy mire gondolt a költő, a, ugye a rettenetes kérdés és rettenetes mondat. <gül> Ö, nem biztos, hogy szeretném azt tudni, hogy ő mit akar magáról gondoltatni. Ö, vagy, vagy ha nagyon... Ha jól megcsinálja, akkor persze... De mi ne... a karót az Hát kíván. nem, nincs túl sok élet benne. Humor <gül> például egyáltalán nincs. A, a beszélgető füzetek, ez lehet, hogy ízléstelen lesz, a beszélgetek, beszélgető füzetekféle babics az az érdekes, az egy Tehát, ember. A, a Olyan halágos beteg igen, Nagyon tenni kevésszer tenni. találkozom Babicson, úgyhogy Babicsot olvasok. Mm. Ö, és még a anekdoták is a, kikerülik. Tehát nincsenek kalandók 20-as éveibe. Tudom is én, lehet, hogy sarkítok, de mindenképpen, mindenképpen egy nagyon nehezen megközölíthető költő. Igen, most hogy úgy alakult, hogy nem írtál verset a pályádon tulajdonképpen végigmegyünk a felolvasásokban is, és hogy ebből neked kirajzolódik valamilyen pályai? Te szoktál így visszagondolni, hát lassan az ember élet útjának felén, arra, hogy mi volt eddig, mi várható? Tehát, hogy van ilyen, hogy betakarítasz, körbenézel, és akkor mit látsz, ha van? Hát nyilván a Krisztusi kor az, az pont erről szól. Azt hiszem, hogy hogy azon már átestem, úgyhogy most az azutáni tanástalanság van. Vagy fenne tudja, közben nagyon sok tervem is van üm, versre is, de mondjuk így műre is, tehát ami nem az mondjuk verses regény, vagy végeposz, vagy, vagy dráma téma. Üm, nagyon sok ilyenem van, valahogy, üm, valahogy a vers... Üm, az, az a fontossági sor, ennek az élén van, és valahogy mindig a sor végén kullog. És ez nagyon szomorú egyébként, vannak vannak az embernek egyéb munkái, hogy a vers az nem munka, abból nem kapok pénzt, és, és valahogy ezért mindig ő húzza a rövidebbet. Ó, hát ha nem így lesz, akkor bíztatásul is fel egy monológot. Igen, ez a, ez a Kalevala című színpadi műből volt egy rész, és azt hiszem könnyen lehet, hogy majd, ha egyszer még lesz verses kötetem, akkor ezzel szeretném kezdeni. Tehetségmonológ. Meg kéne ásni egyszer az tehetség sírját, és ki tudodna, hogy magában bizony emberre nélkül is temethető csak jönnéknek libassorban és lehajtott fegyenc fejjel a krőzusok, sikermek pénz hatalom, haszon élvezői és mint egy halott uzsorás adósai, akikben tisztesség üzemel, kifejtenék a zsebükből a követ, s a sírba dobnák. A baj az, hogy ez így, naponta így megy, s a talentomokat gödörbe szórok, ugyanúgy besöpörnek és fölélnek mindent, mint azelőtt, hiszen se kényszer, se de benti hang se súgja, hogy bizonyítsanak újra. Ez Tehetség, így lesz egyszeri cím, korán begyűjtött, meg volt jellegű érem, és halálig tart a cím viselése. Mert a címet nem kell védeni. Megmarad, ha észszel forgatjuk meg a szétrohadt gyümölcsöt porcukorban, amit most nevezzünk rutinnak. Ha a szint adott, a szikra hiányát lehazudjuk, és titokban profizmusra cseréljük, föl se tűnik a csel, hogy épp a lényeg maradt el, s ugyanúgy halott legendák lettünk, mint akiken fiús dühünkben kértünk számon erőt, dühöcs varázslást, s őket a hosszú életért. Az ész mindig a szikra elcsalója, míg a tehetség logikátlan, öntudatlan áldás, egyszeri elmúló kegy, az, ha olykor emberi gazdatestbe téved, csak véletlen. A zsírpapírba rejtett követ sorszerűen ki kell tekerni egy nap, várja a nagy gödör, s az újabb osztásnál a kölyök pofájú senkik még a test együtt érik. Nem lesz több szerelmes dal, ezt kérted ezt ígértem. Nem lesz a neve többé, konvenc csíkal írva az égre, nem lesz több gyertya fényes, minőségre kényes, este a kastély parkban nem lesz többé, mondom, nem lesz, nem adok több szerenádot, nem leszek olyan áldott. Ki a szívével jól lát Nem írok több ódát hozzá, Nem hagyom a nagy világot Hátra miatt könnyen Tudom, hogy így lesz könnyen Hiába préshez könnyen Szép lombos Gesztenye fák alatt Eladtál És eladtalak Nem hozok viszki, kólát, virágot, svájci órát, parfümöt, édességet, nem játszok rendőrséget, melletted ne aggódjál, fulladni nem fogsz most már, mert rád feküdt a lelkem, esküszöm nem. De hogyha úgy leszel vele, hogy mi? Dalt hallottam Valami olasz sláger 50 van valahányból De sok szép nő táncolt Mindegyik hazudott, de Egyik sem feltett róla Az unokáig persze Csak az igazat mondják azóta De hogyha úgy leszel Önök a belső közlést hallják, azon belül most a Heaven Street Seven Gestenye fák alatt című számát, a vendégünk pedig, aki ezt a számot is választotta, Szálinger Balázs. Már sok éve pedzegetik, hogy mint a kedvenceit, Petőfi és Adi, is olyan közéleti, politikai költőféle vagy. Legutóbb Lengyel Imre Zsolt kritikus volt itt a műsorban, és felolvasta a köztársaság című szólók szóló kritikáját, ahol azt mondja, hogy nem a politikai költészethez zárkoztál föl te, mint trendhez, hanem ez a trend a politikai költészet divatja, zárkozott föl hozzád. És hogy te hogy mit gondolsz? Van olyan, hogy politikai költészet vagy közéleti, és mi az, és te olyanféle vagy? Hát én inkább úgy mondanám, hogy közéleti, közérzeti. Tehát az, hogy ö, buta példa aluljáróban hajléktalant látok, és erről én írok verset, az nem politikai. Az ö, nem is biztos, hogy közéleti. Ö, de meg lehet írni, mint élmény, de meg lehet írni mint hárommod közérzetének, közéletinek és politikai és is. Uh -huh. Nagyon, nagyon... Aztán persze, ahogy a téma hova súlyozza magát a, a három közé, szerintem szerintem van ennek egy csapás iránya, hogy, hogy, hogy bizonyos témákat a három közé hova lehet, hova lehet elrakni, mert például az, hogy nemzeti dal, azt egyértelműen politikáinak, azt nem lehet közérzetinek eladni, mert ez közérzeti az, hogy jaj, micsoda változások vannak a világban, és, és felhőket látok az égen, és jönnek nyugatról. És ez a közérzeti, a nemzeti dal, meg az akasszátok fel a királyokat, az, hogy menjetek a fenébe, és elegünk van. És akkor van a, van a közéleti, ami, ami valahogy a kettő között van, ami, ami mégse olyan, amivel az ember felugrik a lépcsőre, és, és nem is olyan, hogy hát ezt én csak elpicsogom, hogy legyen erről is egy vers, mert, mert ezt, ezt gondolom. Tehát, hogy azért kezdeni is akar vele valamit, még hogyha nem mert tudja is a költészetnek a társadalmi súlyát. De, de hát, hogy a divat, igen, divat volt, szerintem elmúlt, de az tény, hogy... hogy nem, hogy nem egyedül ö, ö, írtam hasonlóakat korábban, de, de ugye volt ez az Édes Hazám című antológia tavaly ö, jelent meg. Abból kiderül, hogy egész egyszerűen ez volt az elmúlt ö, ö, húsz évben, és, ö, és nagyon, m, nagyon büszke voltam arra a véleményemre, valahol sikerült azt kitalálni, mint, mint mondatot, hogy, hogy egész egyszerűen az irodalmi sajtóban, lett divatos ez a dolog, de az, mint, mint alkotói téma, hang, vagy egyáltalán alapállás, ez a dolog ez mindig is volt. Csak valamiért érdekes lett az irodalmi sajtónak, és ez további műveket, művek megírását generálta. Oké, okay, akkor megteszed, hogy felolvasol. Igen. Hát ez a vers ez hát teljesen másról szól. Az a cím, hogy Szúnyog, szúnyog. Szúnyog, szúnyog, ne csibd meg. Hadd nőjön, ki, hadd nőjön még a kisded. Száj le, nézd meg, védtelen, nem csíped meg, ugyanem. nem. le, végre vacsoráz, itt az ujjam, meg a láz, szívd ugyanazt a nedűt, bár ez kicsit keserűbb. Mert ő semmi, minden is, olyan tiszta szinte nincs, Kevésképpen álmodó álmait nem fogja szó, mindenből egy pöttje van, szintelen és szaktalan, semmie sincs, csak belül határtalan gazdag űr. Nincs szüksége semmire, senkinek sincs ennyie, Nem emészti kószahit, törhetetlen csontjait, Gyöngébb, mint egy tejüzem párája a füzeken, Az se tudja, hogyha fáj, nem beszél, de kiabál, Lassabb, mint a gyalogút, melyen menni még se tud, Más teste az otthona, árnyék csak a fognyoma, Ha nyújtózik, akkor se emlékeztet emberre, Gömböjdet kis furcsaság, rossz nőtt aranyág, Romlatlan és bűnös is, kétnevű és neve sincs, a világ volt nem régen ilyen merész egységben, s bár ne tudnám szerepem, álma mellette helyen késletem, amitől úgy sem menti meg az őr, mert egy reggel fölébred, árnyék a nő fölébed, s megfertőzi legalább egy szúnyognyi bosszú. Vágy. Kislány, de szeretlek, de régen Most már tudom, földön kívül van élet Barna kislány, de szeretlek, de téged Megragadjuk egy zó üstökét, A testünket elnyeli a vak sötét Aranykapu mindegy szálig ki Elmegyünk, mert itt maradni időnk sincs. Barna kislány végső soron dolog van, elveszünk majd a százféle fajokban, mi leszünk a két ember a világban. Arra szólunk benne, hogy az hibád lag. Konfrontatív ember típus nem kell már, Egy lesz egy szín és lesz legvár. Ezek alá söbrednek be a gondok, Barnak kislány eszembe jutsz mosolygó. Egzó bolygó üstökét A testünket elnyeri a vak sötét aranykapú mindegy szálig kiörpincs Elmegyünk, mert itt maradni idő Barna kislány végső soron dolog van Elveszünk majd a százfélet fajokban Mi leszünk a két ember a világban Arra szólunk benne, hogy az hibádlan Barna kislány eszembe jutsz mosolygok Barna kislány eszembe jut mosolygok. Barna kislány eszembe jutsz, mosolygok. Ez alá söpretnek be a Szűcs Krisztiánt hallottuk, Ő szintén a Heaven Street szemünkből, és a te versedet énekelte, a vigasztalásnak pedig a belső közlést hallják, és te pedig Szálinger Palás vagy a vendégünk. És hogy azon gondolkozom, hogy ezt ugye alkalommatán a Petőfi Rádió is játszotta ezt a, e, ezt a zenét, szóval, hogy neked is van slágered, akár csak Petőfi Sándornak, meg meghívnak fesztiválokra, és így tovább. Elégedett vagy a hatásoddal? Így képzelted? Hú, hát szerintem nagyon sok belőlem, és nagyon, nagyon örülök, hogy kezdődik nem sokára az az időszak, amikor ez a... Tavai kötetés, ami, ami, amivel járt, az kifut, és következik annak az időszaknak a kifutása, ami alatt én végül is nem írtam. Úgyhogy nagyon nagy szeretettel várom, csodás könyveket fogok elolvasni, és csodás dolgokon fogok végre gondolkodni, mert az elmúlt időszakban nagyon kevés időm volt. Igen, yeah, hallottunk két Beatles-t, kettő quasi Heaven Street 7 számot, még akkor is, hogyha az egyik az a te volt, és most majd mindjárt két blur következik. Hogyan választod a zenéidet? Miköt hozzájuk? Miköt a Pop hoz miköt a beatles Hez Hát az az érdekes, hogy lehet, hogy visszakanyarodunk a kérdésedre, lehet, hogy maguk a pályafutások érdekesek. A, a Heaven Street 7-nél is érdekes, de ott ugye személyes kapcsolat miatt is, de, de hát ugye a David Bowie is, a Blur is valami egészen páratlan és nagyon furcsa vargabetűs pályafutás a Beatlesnél is ugyanez elmondható. Ezek nagyon izgalmasak. Na ebből lehet nagyon sokat tanulni, akármint költő is. Oké, okay, akkor olvasd fel, kérlek. Hétfő éjjel az ülői úton.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 Bent egy térden kúszó teremtmény, Hajót aki a mécset törzi, S megjelenik, ha azt mondod, legyen fény. Is what we all were born into. Raise your left and right, so don't capitulate to the forces of the marketplace. blurr a Fools Day szólt, szól még egy kicsit. Vendégünknek, Szálinger Balázsnak megköszönöm, hogy itt volt Önök a belső közlést, hallották jövő héten Marton Éva, Éva várja majd Önöket egy másik költővel, kis Judit Ágnessel. Én a technikus, Burger Lajos és a szerkesztő Pályi Márk nevében is köszönöm figyelmüket. Vári gyergyöt hallották.